قلیبانو نه نسابق په خپل نفسه غیر محترمین کې پرندې سم تعریفی کو چې اسم هغه لفظ دی چې هغه دلالت کوي په خپل معنا باندې حس معنا چې په نفسه ده سوال وريدي یو سی پی نفسه کې دا هو زمير د به یا ني وي يا بده راجي کې ایسته چاته ایسته يا بده هو کلمه ته او یا به راجی کې نفس ته ته تا نفس ته نفس ته زمیر راجشی اسم ته معنا الاسم ما دل علی معن فی نفسه ای فی نفس الاسم فی نفس الاسم نہ بده بدی باندے نقصانات اربع لازمی کہ صدور نقصان تا با لازمی یہ نقصان خدا لازمی گی کہ لازمی گی محدود په حد کې اخذ ده محدود حد کې لازمی دریم نقصان کوم دی اغا لازمیگی ظرفیت د اسم لپاره بخپنقص دریم نقصان لازمیه خلاف د تصریح د مصنف نا په خپل کتاب کې چې د کتاب نه مله ایزاح ابن حاجب په ایزاح نه کتاب کې تصریح کړل چه فی نفسهی که زمیر راجی ده معنی تا تا خلاب تراغ ده؟ <متحدث> سلورم داده چه لازمیگی پساد معنی ده حرف که او که چرت زمیر راجیشی چه تا لفظ ده؟ چه کلمه تا راجیشی چه تا راجیشی؟ که کلمه تا نو ادره نقصاناتا لازمیگی یو نقصان دا لازمیگی چه مطابقت نرازی پا ما بین دراجی او د مرج جا که او زمیر مذکر ده او کلیمه مانسته او که چره دویم نقصان دا لازمیگی دویم نقصان چه لازمیگی ظرفیت د ده د فاراد پنپس پن ظرفیت د کلمې لازمي درېم دغه چا لازمي یي خلاب د تسرید د مصنفنا چې هغه زمير راځي کله له معنات او درېم دغه اهل کزمیر منګه راځي کو چاته نفس ده نو څه ده څه نقصان لازمي که زمیر منگا راجی کو لفظ تا نو لازمی گی زرفیت دا اسم تا پاردختل شه زرفیت دا شه پا پارا نو جواب داده چه زمیر دا پی نفسی راجی دا لفظ تا اکلمه تا راجی دا راجی او کتب مطابقت نرازی چې چې مطابقت ناراضي نو مطابقت راضي په مابین دراجو د مرزي کې ذکر تذکیر د ضمير چې کم ده د اعتبار د موصول سره ده اعتبار د موصول مې موصول سره سر او کبه ته دا چې مخالفت لازمیږي چې نه د تصریح د مصنفنا څنه تشریح مو سنبنا نو جواب دا غن داده چې مخالفت نه لازمي وي زکه کینونت د کلمه په معنا کې یا کې دل د معنا په معنا کې د دوړو معالو مطلبې او دی د دوړو معالو مطلب چې هغه استقلال بالمفهومیت دی چې هغه چې استقلال بالمفهومیت دی او کتوه چې ظرفیت لازمی دی خل له غو ظرفیت د کلمې دی نداغه جوابدارې چې ظرف په دوه قسمه باندې دی یول ظرفه حقيقي دی او بل ظرف چې کندې تشبیهي مجازي دی حقیقی حقيقي زمان او ظرفه مکان ته ویل لم ذکر ندل تے کم مجازی دی دی. اغاز ظرفیت مجازیه تشبیہ نی اغا داسے لکسان ج ضرب احاطہ کڑی وی بخل مضروب باندے او دے پر احاطہ کی غیر تا محتاج نی وی ندل رنگی اس سبب معنی دلالت کی او دے پر دلالت کی غیر تا محتاج ندی نو دلتا دا تشبیحان تشش شو دا زرف شو تشبیحانا زرف او یا زمیر راجی د چاته تا یا زمیر به پی نفسی که راجی که او منگا لپستا تیشتا او که تغیر چه زرفیت لازمیگی خلی کنه ده نموږ غوايو چې دلتدا د فی د فار د ظرفیت نه دی بلکې دلتدا فی اعتبار یده د فی اعتبار یده نو سوال په دیوال دی واری دی چې د فی اعتبار یده فارا سمثال شته او کنه شته ده کداسه یو دعوه بلا دلیل ده جواب دا غینہ ده چې په دلیل دا قول د عرب دی چې اضر فی نفسها قزا اضر فی نفسها تابع اعتبار نفسها نذلتا فی نفسها کی فی اعتبار یده ظرفیا نده عامره <متحنت> سوال ورودی کی چې دوسه معنا د حرفم ده علې زه هو معنا ده هر څنګه تا جواب کوي چې منګ به معنا کې او قید لګولې او واقع داده چې داغه معنا ومنزورن الہی ملتفتن الہی بالذات دوی دا څه ویده منزورن الہی بالذات دوی ملتفتن الہی بالذات پرون معنا دا کېد لګولې او منګ ام په دو قسمہ دا یو اغا چه آغا ملتفد نولیهی بgraذاتوی دویم اغا چه آغا ملتفد نولیهی BEN زور completo بال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال ممکنات غارده بالخارج hole فکر دو قسمه نازل ممکنات موجوده بالخارج hole فکر دو قسمه نازل يوم اغى دتى اغى قائم بذاته وي د قائم بذاته قاعدت جوهروي بين اغى قائم بالغير قاعد تعرضو ده سوينه ارس ارس بالغير كاو معنا تقيم بذاتي دا معنى اسم ده فكاو معنا تقيم بالغير دا معنا حرفي دا دا معنى تشي حرفي دا كستازو خيلوي وروندو معناها من يوبل قيدم لگوليو سمكلو دا دا غيري مقترنين كي خبر دی لفظ د غیره کې اعرابات الثلاثه صحیح غیروهم صحیح کی اجداد مرفوعش ندا به خبر شه د بار د مبتداه محذوفا هو غیر مقترن یا هدي لازمیت الثلاثه او کدا کد منصوب شه قدى بحال واقي شي د معنا حال باقي شي د معنا نه پداسه حال کې د معنا به مختري نه په یو دز او سره پورې او کدا غيري مجرور شي ندا با صفت شي د فارغ معنا تاب شي شي د فارغ معنا هم درې کې د هغه یو قید پدې کې لګولې وو چې دا موقترن نیوی پېته برد اصل وضع سره پدې کې سره د پدې ادراست کیږي یو تراز استا तारीफ د اسم جامع او مانع نشو جامع نشو خپل افراد لره خارج شود تشه عرفت لنا اسماء افعال لنا اسماء افعال اسماء افعال اذا اذا او تعلق بزمانه سر من الدخول لغيرنا زمان افعل لي نجامع شو؟ او ماجامع نشو جواب داینه داده چې زمون مراد د اقتران اقتران به اصل وضع ده فځبهار د اصل وضع سره مقترن نه وي او اسماء افعال په اعتبار اصل وضع کې مقترن نه دي اصل وضع کې مقترن نه او افعل من سلخه ان الزمان اصلی د اصل وضع کی مقطری نیده زمان سره طریق زمانی سره شته ده نسمه فاعل ته داخل شول او افعل من سلخان زمان, زمان ته خارج شول وې معنی کنه بیا سوال دا ورې نیده چې تاریخ د اسم دی معنی او نشو دخول ته جاميون شخول افراز را خارج تنه اسم فاعل شول اسم مفول شته د هغه تعلق له سره شتلی په جواب نو وک چې مراد د اختران نه اقتران به جواب ده اصل او نسره به یې معنی کار به اخر هر سوال وکي سوال درل چې ته اېسم هغه ته وایې کیږي چې دبا مخ پنده او محتاج نه په دلالت کوي چاته اے محتاجا نه پته نه دلالت چاته ته طالب دې په څنکه احتیاج نشته دې زبد دروغ مچوي به اېسم او په هغه کې به احتیاج وی لك اسماء لازم الاضافت دي لك قبل او بعده قبل او بعده اسماء دي خدای مضاف ليه تا محتاج دي, دي مضاف ليه تا محتاج نداغه جواب کي چمنگا مراد ده احتاج نشه ليه آغا احتياج کي کي اصل وضع دي اصل وضع کي چا ته محتاج ني او استعمال محتاج دي اگر که پا استعمال که چی ده؟ او خبر از په اصل وضع که ده؟ خبر از په پا استعمال که نده نو لحاظا اسم چه کم ده پا دلالت که پا خبلا معنی بانده مختاق نده وزی